14. Senki sem foglalkozott azzal az idősebb férfival, aki egy szavarabotot tartott a kezében. A korához illően lassan, nagyon lassan mozgott, és megpróbált távol maradni a nedves, forgalmas, tókiói úttestektől, amelyeken többnyire halk, robotvezérlésű járművek mozogtak. Körülötte párok és baráti csoportok nevettek, csevegtek, hullámoztak. Olyan volt akár egy lassan görgő kavics, valami sebes vízüpatagban. Senki sem ütközött belé, senki sem próbálta félretolni az útból. Senki sem törődött vele, jelenléte és a törékenysége mégsem került el a többi járók elő figyelmét. Japánban nagyon sok minden megváltozott, de az idősek iránti tiszteleten nem esett csorba. Esett. Ennek ellenére a férfi nem tartotta a feje fölé esernyőt, és nem használt személy hidrofóbikus projektort sem. Úgy viselkedett, mint aki örül annak, hogy elászhat. Az arca a hosszúkás és ráncos volt. Úgy nézett ki, mintha egy középkori fametszet egyik alakja elevenedett lett volna meg, az állát keretként fogta körbe egyszerű szürke felöltőjének felhajtott galléria. Túlméretezett kalapja elől is, hátul is mélyen lecsúszott, így legalább a nyakát és az arcát védte valamelyest az esőcseppek ellen. Fekete szemével mereven nézte a járdát, nehogy megbotoljon valamiben, nehogy egy túl mély túlcsába lépjen. Kimondottan elegáns volt. Széles bajuszt és hegyes kecskeszakát viselt, mindkettő hófehér volt. A tarkóján korát meghazuttoló sűrűségű hajtincsek csúsztak ki a kalap alól, be a felhajtott gallér alá. Az eső kitartóan egyenletesen esett, de nem volt sűrű, korán sem lehetett felhőszakadásnak nevezni. A ritkás vízfalon megtört a közeli épületek fénye, a különböző objektumok olyanok voltak, mint a belülről megvilágított, absztrakt festmények volnának. Az esti várost csak a fiatalabb járók elők élénk színű esőkabátjai tették vidámabbá. Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül, asakusába, a közeli buli negyedbe tartottak. Ahogy haladtak, olyan jó kedvű és színes sávokat alkottak, amelyek mellett az utcát szegélyező épületek fakónak és komornak hatottak. Az idős férfi akár robottaxival is eljuthatott volna oda, ahová tartott. Pénze is volt a fuvarra, de élvezte a sétát az esőben. A múltja jutott róla eszébe az a korszak, amikor még csak egy szegény barakumim volt. Akkoriban egy hétköznapi kabátra sem futotta neki, nemhogy egy modern, személyes hidrofóbikus készülékre. Akkoriban számtalan ehhez hasonló hűvös estét végig vacogott, akkoriban akár egy tál forró, tésztáslevesért is hajlandó volt ölni. Szó szerint, gyilkolni. Most már tellett neki tésztáslevesre, most már akár észak-amerikai kobasztéket, francia bort és olasz szarvasgombát is vehetett volna magának. De nem ezen az estén. A nehéz ételek sohasem tesznek jót az embernek, lelassítják a testet, elhomályosítják az elmét. A szavarabot ütemese hozzáhozzá koppant a járdához. Az elhaladó párok közül kettő is pénzt nyújtott az öreg ember felé, de ő mosolyogva és udvariasan visszautasította a nem kért segítséget. Ha tudták volna ki ő, biztosan nem ajánlják fel a pénzüket. Ha tudták volna ki ő, biztosan megrémülnek és elmenekülnek. Tacsúja Himurának hívták, és ő volt a Yamaguchi gumi tizenegy bunja, egy olyan szervezetet irányított, amelybe japán gengstereinek és bűnözőinek valamivel több mint a fele tartozott. Az egyik épület előtt megtorpant, hunyorogva nézett az esőbe, tájékozódott, megállapította, hogy jó címre jött, bólintott egyet. Két ujján a figyelmes szemlélő alig észrevehető helyeket fedezhetett fel. Évtizedekkel korábban egy-egy Jubitsume során két ujjáról is levágta az utolsó ízületet, a modern orvos tudomány azonban lehetővé tette a fájdalmas rituálé során elveszített hiányzó részek pótlását. Megérintette a bal kézfejét, és ezzel aktiválta a bőre alá ültetett projektort. Néhány elsuttogott szó, és a szubkután kommunikációs egység mindent megmutatott, amit tudnia kellett: az időt, a helyet, és azt, hogy a férfi pontosan azon a helyen van, ahol lenni szeretne. Az idős férfi megtehette volna, hogy valamelyik alárendeltjét küldi el, vagy egy egész csapatra valód belőlük, ám tudta, az ő megjelenésük más eredményezett volna, mint amit akart. Egyébként sem árthatott neki a terepmunka. munka, Bármilyen idős is az ember, formában kell maradnia. A csontjaiban persze érezte a korát, de attól a fájdalomtól, amitől másoknak összerándult volna az arca, ő csak mosolygott. A hideg és az eső felélénkítette. Különben is túl öreg volt már ahhoz, hogy bárki felfigyeljen rá. Mély lélegzetet vett, és belépett a bejárat előtti alkófba. A két ajton álló értetlenül nézett rá. Termetes, kemény fickók voltak, minden bizonyal eléggé jól kiképezték őket, máskülönben biztosan nem állhattak volna ezen a poszton. Himura könnyedén végezhetett volna velük, eljött azonban hagyta, hogy faggatni kezdjék. – Hová, hová, öreg apu? kérdezte a közelebb álló őr, minimális udvariassággal. Himura egyik kezével a botjára támaszkodott, a másikkal előre mutatott. A keze kissé remegett a levegőben. Együtt vacsorázom valakivel. A másik termetesebb és fiatalabb bőr a homlokát ráncolta. Kivel? Talán a macska gondozóval? A társa elvigyorodott, a szájához emelte a kezét, köhintett. A tókiói éttermekben divatos dolognak számítottak a házi macskák. Egy olyan felkapott és előkelő helyen, mint a soba, Természetesen szintetikus állatokat tartottak, amelyek képesek voltak gondoskodni saját tisztántartásukról és ellátásukról. Ilyen értelemben a tréfásnak szánt megjegyzés kétszeresen is gúnyos volt. Himura mindkét kezét felemelte. A mozdulat, mintha komoly erőfeszítést igényelt volna tőle. – Késésben vagyok – mondta. – Megmotozhatnak, lenyomozhatnak, ha ezt akarják. Az úri ember, akivel találkoznom kell, már itt van. Volt a hangjában valami váratlan erő, ami sehogy sem illett a külsejéhez a korához. A két őr habozott. Azt tartották a legvalószínűbbnek, hogy az öreg azért akar bejutni az étterembe, hogy elszopogasson egy koktélt, és közben lássa a város leggazdagabb, leghíresebb lakóit. Ha így áll a dolog, és ők nem eresztik be, akár a munkájukat is elveszíthetik. Az idősebbi kör végül elhatározta magát. Oda bólintott a munkatársának. Szkenneld le, és eresszük be. Az öreg felé fordult. Figyelni fogjuk magát. Ha a hosszú bárpultnál fog csörögni, vagy az emeletinél és egész éjjel itt akar maradni, hát ez nem fog sikerülni. Esetleg azon kaphatja magát, hogy valaki kihajtotta az esőre. Megértettem, bólintott himura még nem eresztette le a kezét. Erre nem lesz szükség, öreg apó. Az első őr elmosolyodott és jelzett himurának leeresztheti a kezeit. Csak álljon nyugton egy kicsit. Himura testét nem pásztázták végig fények. A készülék, ami elemezte a ruházatát, a cipőjét, a botját, még a haját is alig hallhatóan zümmögött. Amikor ez a zaj abba maradt, az őr felmordult. Tiszta! Talán valami mást vártál? kérdezte a társa. Ahogy az étterem belső ajtaja kinyílt, az őr széles invitáló mozdulatot tett Himura felé. Jó étvágyat, öreg apu! Köszönöm, fiatal ember! Nem maradok sokáig. Himura leadta a felöltőjét az automatizált ruhatárban és elindult az épület belseje felé. A soba a város legjobb legdivatosabb termei közé tartozott, és ennek megfelelően zsúfolt volt. A középüttálló álló asztalokat mindkét oldalon magas támlájú boxok szegélyezték, amelyeken a székeket és a padokat, a világítást is a vendégek igényeinek és angulatának megfelelően lehetett beállítani. Az optikai projektorokkal fényfüggönyöket is létre lehetett hozni, amelyek aktiválásuk esetén opálossá változtatták a box külső oldalán a levegőt, Ilyen módon láthatatlanná téve az odabentartózkodókat. Az audióárnyékolókkal a hangokat lehetett kizárni, vagy éppen bent tartani. A boxban tartózkodó vendég eldönthette, milyen szinten akarja hallani az étterem zajait, és milyen szinten akar hallható lenni mások számára. Himura a botjára támaszkodva lassan keresztül ballagott a helyiségen. A pincérek időnként egy-egy pillantást vetettek rá, Megállapították, hogy a zöltönye kissé viseltes ugyan, de legalább tiszta. Nem találtak rajta semmi különöset, így folytatták a munkájukat. A puszta jelenlétük, az a tény, hogy az automatizált kiszolgáló egységek mellett valódi emberek is dolgoztak az étteremben, még tovább növelte a soba eleganciáját, a légkör luxus jellegét. Az étterem különleges, legelőkelőbb vendégei a hátsó helyiségekben foglaltak helyet. Ezek a szobák csendesebbek voltak, ide kevesebben léphettek be, a pincérek is nagyobb gondot fordítottak az itt étkezők kiszolgálására. Szabad egyik hátsó helyiségben sem volt. Ahogy elhaladt a boxok mellett, Himura gyors pillantással felmérte a bennükülőket. Némelyik fülke bejáratát opálos fényfalt akarta el, egyikben másikban aktiválták az audióárnyékolókat. Himura egyelőre nem foglalkozott sem a boxokkal, sem a vendégekkel, úgy gondolta, ezt visszafelé jövet is megteheti, ha valami miatt fontossá válik valamelyik. Néhány box előtt testőrök várakoztak. Himura hamar megtalálta a keresett fülkét, Felismerte az előtte ácsorgó két fickót. Ennél a boxnál se fényfalat, se az árnyékolót nem aktiválták. Hímura végigmérte az őröket, Már messziről látta, hogy rajzoborítják borítják a nyakukat, a kézfejüket. Biztos volt benne, a testük nagyobb részét talán egészét szétteletet oválták. A box csendessége is azt igazolta, jó helyen jár. Minden valószínűség szerint egyetlen ember vacsorázott oda bent. Himura biztosra vette, megtalálta azt, akit keresett. A korábban elvégzett felderítés során kiderült, az illető ezen az estén, ebben az időben, éppen ebben az étteremben fog vacsorázni. Himura magában feljegyezte, bónuszt kell majd fizetnie annak a nőnek, akitől ez az információ származott. Elmosolyodott. Ismét beigazolódott, nem tévedett, amikor úgy döntött, hogy ő maga végzi el a munkát. Egy fiatalabb embert sokkal gyanúsabbnak tartottak volna, ha pedig több fiatalt küld, akkor a csoportot már a bejáratnál megállítják. Egy magányos ember ezzel szemben viszonylag szabadon mozoghatott az étteremben. Ahogy elballagott a box mellett és közeledett a konyha felé, a két testőr éppen csak rápillantott. Ismét aktiválta a bal kezébe ültetett kis eszközt, belemormolt pár szót. Pár másodpercig semmi sem történt, majd kiáltások, sikolyok hallatszottak a konyha irányából. Megszólaltak a tűzjelzők. A középső asztaloknál a hátsó külön helyiségekben és a boxokban ülő vendégek riadtan felkapták a fejüket. Mormogás hullámzott végig a termen, néhányan felpattantak a helyükről. Még a box előtt posztoló két testőr is tett pár lépést a konyha irányába, miközben a akújuk alá nyúltak. Vélhetőleg azért, hogy ellenőrizzék fegyverüket. Himura villámgyorsan megfordult, elindult visszafelé. Mire előkerült a főpincér, hogy megnyugtassa a vendégeket, de mielőtt a testőrök még ízbe kaptak és a hátuk mögé nézhettek volna, Himura már belépett a boxba. Ahogy gyanította, a félhold alakú fülkében álló asztalnál a túlsó oldalon egyetlen személyült. ült. Himorának az sem okozott volna gondot, ha az illetőnek mégis van társasága, felkészült erre a lehetőségre is, de így sokkal könnyebb volt a dolga. Hiedó jutani a boxában megjelenő emberre pillantott, és egy legyintéssel eltüntette azt a háromdimenziós jelenetsorozatot, amit eddig nézett. A készülék kikapcsolt. A vélend jutani vezetője nem kiáltott fel, nem próbált segítséget hívni, ehelyett nyugodtan tovább rágta a szájában lévő falatot, és közben a jobb oldalára mutatott. – Üljön le, Himurasan! – mondta. – Vajon mi lehet az oka annak, hogy a Yamaguchi gumi olyan bunja személyesen jelenik meg ezen a helyen éppen egy ilyen hűvös esős estén? – Himura helyet foglalt, az ezüst berakásos asztalra fektette a botját. Kissé, Jutani felé tolta a fejét, és szemftele hangon válaszolt. Valóban hűvös van, és az eső is esik, Jutaniszan. Kellemetlen este ez ahhoz, hogy végrehajtsam a merényletet, amiért megfizettek. Jutani bólintott, elgondolkodott, azután az asztalon álló kancsóért nyúlt, levette róla a tetejét. Közben visszatértek a testőrök, döbbenten az öreg emberre bámultak, és ismét a fegyverük után nyúltak. Jutani gyors kézmozdulattal leintette őket, mire hátrébb húzódtak, de az arcukról nem tűnt el a feszültség. Egy kis izlandiásvány vizet kérdezte Jutani. A Yamaguchi gumi vezére megrázta a fejét, elmosolyodott. Ön aszkétább az aszkétáknál. De mindig is ilyen volt. Hogyan is ölhetném meg önt, ha előtte nem fogyasztok valami normális italt? Jutani is elmosolyodott. Mit kér Himurasan? Szakít. Melegen. Himura arcán ismét megjelent a kobra mosoly. A jelek szerint jobban ragaszkodom a hagyományokhoz, mint ön. Talán mert a pozíciója ezt kívánja. Én sokkal függetlenebb vagyok. Jutani kissé előrehajolt, Megszólította az asztalt. Egy palack kérek, és két poharat. Hátradőlt. Nem rajongók ezért az italért, de ez még nem azt jelenti, hogy nem becsülöm az értékeit. Himura elismerően bólintott. Kiváló választás! Bár ez a fajta kissé borsos. Úgy vélem, van egy fontos ügy, amiről tárgyalnunk kell. A vélend jutani vezére folytatta az étkezést, Sztéke evett burgonyával. Miről lenne szó? Talán azt kell eldöntenünk, hogy azelőttől meg, hogy befejezem a vacsorámat, vagy csak utána? Himura halkan felnevetett. Ön is nagyon jól tudja jutani, szan. Ha azért lennék itt, hogy végezzek önnel, már rég az utcán volnék, rég eltűntem volna az esőben. Az imént csupán annyit mondtam, felbéreltek, hogy megöljem önt. Arra egyetlen szóval sem utaltam, hogy szándékomban áll véghez vinni ezt a tettet. Jutani bólintott és lenyelte a falatot. Felemelt egy írvászonszalvétát, megtörölte vele a szája sarkát. Pusztán kíváncsiságból, hogyan hajtotta volna végre a dolgot. Ebben az étteremben nem igazán lehet behozni valódi fegyvereket vagy robbanóanyagokat, ami pedig a pusztakezes küzdelmet illeti... Nos, valamivel fiatalabb vagyok önnél, és van némi jártasságom a harcművészetekben. A box bejárata felé biccentett. Ezen kívül egyetlen kiáltásomra itt teremnének az embereim, és letepernék önt. Himura bólintott. Természetesen gyorsan kellett volna kiviteleznem a dolgot. Egyébként léteznek bizonyos speciális eszközök, amelyeket még a legfejlettebb biztonsági berendezések sem mutatnak ki. Kinyújtotta göcsörtős kezét, és kétszer jobbra fordította az asztalra fektetett botot. Ha most háromszor balra fordítom, beélesítem. Jutani a botra nézett. Még a legprimitívebb letapogató szerkezetek is kimutatják a fémeket és a robbanóanyagokat. Ez így igaz? Hémura elmosolyodott. Éppen ez az oka annak, hogy a mechanizmust teljes egészében fából készítették. A tüzelőmechanizmus és a gyorsaható mérget tartalmazó kis lövedék is fából van. Az alkatrészek pedig egymás mellett helyezkednek el a bot belsejében. Semmi sem utal arra, hogy funkcionális fegyver alakítható ki belőlük. Egészen addig, amíg nem élesítjük. Lenyűgöző Jutani felszúrt a villájára néhány zöld babot, bekapta a falatot, rágni kezdett. Igazán nagyra értékelem az információt is, a leckét is. Ahogy megérkezett a szaki és a két csésze, letette a villát. Töltött Himurának, azután egy nagyon keveset magának is. Letette a palackot, felemelte a csészét. Akkor ígyunk talán a régi barátokra, akik nem fosztják meg egymást az életüktől. Himura is felemelte a csészéjét. A régi barátokra, akik nem ölik meg egymást mondta, akik ráhagyják ezt a feladatot a feleségekre és a szeretőkre. Ittak. Mivel sokkal kevesebb szakét töltött magának, jutani tette le először a csészéjét. Nos, Himurasan, elárulná kibérelte felönt a meggyilkolásomra, és miért? Az idősebb férfi válasz helyett az akúja belső zsebébe nyúlt, kiúzott egy borítékot. Miután átcsúsztatta jutanihoz, töltött magának egy újabb adag szakét. A borítékot nem zárták le. Jutani kivette és szétterítette az asztalon a tartalmát. Egy egész dokumentum készlet volt, amelyet a Wieland Glazgói kirendeltségének egyik alkalmazottja számára készítettek elő. Bizonyos részeket nem töltöttek ki, a képek helyét is üresre hagyták. Jutani a látogatójára nézett. Tehát valaki azt akarja, hogy az itteni embereim úgy gondolják, a Wieland egyik alkalmazottja végzett velem, mondta. Himura bólintott. Fogalmam sincs miért, de ez nem is látszik fontosnak. Számítasz, ki meg magát, ha egyszer sikeresen végrehajtja a feladatot? Ivott. Szerencsére a szerződés felkeltette a figyelmemet. Bárki volt is az, aki eljuttatta a kobunomba, Nyilvánvalóan nem tudott arról, hogy mi ketten, ön és én, hosszú éveken át üzleti kapcsolatban álltunk egymással, és menet közben olyan személyes viszony alakult ki közöttünk, aminek nem szívesen vetnék véget, függetlenül a felajánlott összeg nagyságától. Nos, valóban, mondta Jutani, egy egyszeri fizettség nem érhet fel egy jó üzleti kapcsolattal. Megosztotta velem ezt az információt himuraszan. Most rajtam a sor, hogy megosszak önnel valamit. Gondolom már hallott a Covenant nevű kolonizációs űrhajó küldetéséről. Himura bólintott. Természetesen. A Földön nincs olyan ember, aki ne tudna róla. Kissé elhúzta a száját. Ez valamilyen módon kapcsolatban állhat az ön meggyilkolására vonatkozó megbízással? Történt néhány szabotás kísérlet, ami a hajó indulásának megakadályozására irányult. Be akartak építeni egy embert a biztonsági csapatomba, megpróbálták elrabolni a lányomat. Kudarcot vallottak, de el kell ismernem, valódi profikként dolgoztak. Jutani az asztalra helyezett, tökéletes hamisítványnak bizonyuló dokumentumokra mutatott. Ahogy ebben az esetben is. Az emberrablási kísérletről természetesen tudok, mondta Himura töprengve. Tehát az eredeti vélent társaságon belül létezik valaki, vagy létezik egy olyan csoport, amely meg akarja akadályozni, hogy a kovenant útnak induljon. A jelek szerint bármi áron. Igen, a jelek szerint bármi áron, jutani. Bárkik legyenek is, a szabotástól eljutottak az emberrablásig, onnan pedig a gyilkosságig. Valóban bármire képesek azért, hogy elérjék a céljukat. A mutató új hegyével megkopogtatta az egyik dokumentumot. Biztos vagyok benne, már alig várják, hogy megkapják a halál híremet. Ha ez megtörténik, azonnal fenyegetőzni kezdenek majd, hogy amennyiben a kolonizációs missziót nem állítják le, még többen vesztik életüket. Egyre elszántabbak, kétségbe esettebbek is, és egyre ingerlékenyebbek a felemelte a harmadik csésze szakét, és közben Jutanira nézett. Ki lehet ennyire elszánt? Talán a Vélend régi alkalmazottai? Jutani hátradőlt. Őszintén szólva nem tudom. A misszió leállítását megkísérlő személyek egyikéről kiderült, hogy a Jutani alkalmazottja, a többieknek viszont a vélendel van hosszabb ideje tartó kapcsolata. Nyilvánvaló arra is kísérlet történt, hogy a két csoporthoz tartozók között elhintsék a viszály Mindezek ellenére az incidenseket követően egyre inkább arra felé hajlok, hogy úgy gondoljam, a valódi motiváció valahonnan máshonnan jön, a ma már Villand Jutaninak nevezett cégen kívülről. Élesebbé vált a pillantása, ahogy az idősebb férfira nézett. Ön rendelkezik olyan forrásokkal és eszközökkel, amelyekkel még én sem, mondta. Amilyenekkel a hatóságok sem. Esetleg kutakodhatna egy kicsit. Most már azt is tudja, vagy legalábbis sejti, mit kell keresnie. Amikor látta Himura habozását, hozzátette. A kompenzáció természetesen megfelelő mértékű lesz, de attól teszem függővé, hogy milyen információkat sikerül megszereznie. Érthető. Himura letette a szakés csészét. Bárhogy nézzük is, jövedelmezőnek bizonyult ez az este, ráadásul a szaki is egészen kiváló volt. Töltött magának egy negyedik adagot. Nem látszott rajta az elfogyasztott alkohol hatása. Tatsúly himura talán megvénült, de még mindig az asztal alá tudná inni bármelyik fiatal jakuzát. Mindig is jobban szerettem üzletről beszélgetni, mint gyilkolni, tette még hozzá. Nos, öreg barátom, mit akar megtudni?